47. «Де це ми?» – спитав Лукас. Вони з Бернардом стояли перед великою схемою, що висіла на стіні, подібно до килима. Чіткі креслення, ретельно вписані літери, кола рівно розкреслені сіткою ліній, що поєднували їх і перетиналися в центрі кожного. Деякі кола були, грубо хрест-навхарест, викреслені червоним. Саме таку величну картину сподівався створити Лукас зі своїх маленьких зоряних карт. «Це наш спадок!» Незрозуміло пояснив Бернард. Лукас не раз чув, як бос вживав це слово до серверів нагорі. «Ці кола позначають сервери?» – спитав він, і несміливо торкнувся до аркуша завбільшки як простирадло. «Розташування таке саме». Бернард підійшов ближче і потерпить боріддя. Хм, «Цікаво. І справді. Ніколи раніше цього не помічав». «А що ж це таке?» Лукас придивився і побачив, що кожне коло має свій номер. В одному з кутків також були хаотично розкидані квадратики й прямокутники паралельними лініями, розділені на грубки. Ці фігури не позначалися жодними написами, лише під ними великими літерами було написане слово «Атланта». «Ми ще дійдемо до цього. Ходімо, я покажу тобі щось іще». У дальній стіні кімнатки були двері. Бернард провів Лукаса ними, вмикаючи на ходу світло. «Хто ще має доступ до цього місця?» – спитав Лукас, ідучи слідом. Бернард озирнувся через плече. «Ніхто!» Лукасу не сподобалась така відповідь. Він у собі озирнувся, ніби мав спуститися туди, звідки ніхто не повертається. «Я розумію, що все це дуже несподівано», – сказав Бернард. Він зачекав, поки Лукас наблизиться, і поклав свою маленьку руку йому на плече. «Але цього ранку все змінилося. Світ змінюється, а це рідко буває приємним процесом». «Це все через очищення?» Лукас ледь не сказав через Джульєту. Від згадки про неї знову почало пекти в грудях. Обличчя Бернарда набуло аж жорсткого виразу. «Не було жодного очищення!» – різко заперечив він. «І тепер уся ця погань збаламутиться і помруть люди. А бункери, розумієш, були розроблені таким чином, щоб цьому запобігати». «Розроблені!» – повторив Лукас і відчув шалене серцебиття. У голові гуло від напруження, поки нарешті він додумався, що Бернард просто помилився. «Вибачте», – пробурмотів він, – «ви сказали, бункери?» «Тобі краще ознайомитися з цим!» Бернард махнув рукою на маленький столик, біля якого стояв хисткий дерев'яний стільчик. На столі лежала книжка. Лукас ніколи такої не бачив. Дуже груба, завтовшки майже така, як і завшешки. Бернард поплескав по обкладинці, глянув на долоню вкриту пилом. «Я дам тобі запасного ключа, але його ніколи не можна знімати з шиї. Спускайся сюди, коли можеш, і читай!» Тут уся наша історія, також усе, що ти мусиш робити на випадок надзвичайної ситуації. Лукас наблизився до книги, на такий стос паперу довелося б заробляти ціле життя і обережно розгорнув її. Текст був надрукований чорним. Лукас прогортав десяток сторінок з місту, поки натрапив на першу сторінку основного тексту. На свій подив відразу ж упізнав перші рядки. Це пакт, він підняв погляд на Бернарда. Я вже знаю, чималий шматок з. Ось пакт. Бернар затиснув пальцями малу частину сторінок приблизно сантиметр від товщини книги. «Решта – це регламент!» Він відступив. Лукас повагався, силкоючись збагнути сказане, нарешті простягнув руку і розгорнув фоліант приблизно посередині. «На випадок землетрусу. Тріщина в обшивці і протікання. Дивись, пробоїна в шлюзі. Сторінка 2180». Обвал одного чи більше поверхів. Дивись, опорні колонни в розділі «Саботаж», сторінка 751. Пожежа. Дивись. «Саботаж?» Лукас перегорнув ще кілька сторінок і помітив слова «керування повітрям» та «задушення». Хто написав це все? Люди, які зазнали найабияких труднощів. Тобто... Лукас не знав, чи можна йому так говорити, але здогадувався, що тут припускається порушення табу. Тобто люди до повстання? «Люди до тих людей! – сказав Бернард. «Народ – Народ!» Лукас закрив книгу, похитав головою, міркуючи, чи це не може бути якимось жартом своєрідною ініціацією. Навіть у проповідях священників було більше логіки, та і у дитячих книжках теж. «Я ж не мушу і справді вивчити це все на пам'ять!» Бернард засміявся. «Він був тепер зовсім не схожий на себе». Ти лише мусиш знати, де тут що шукати, аби за потреби знайти відповідні інструкції. І що тут написано стосовно ранкового інциденту? Лукас обернувся до Бернарда, і йому раптом спала на думку, що ніхто не знає про його захоплення, його зачарування Джулієтою. Сльози випарувалися зі щік. Він досі почувався винним за присвоєння заборонених речей. Тепер до цього додався сором. На які жниці вчинки він зважився через жінку, якої майже не знав? Але нині Лукас міг виказати себе, хіба що зашарівшись. Бернард уважно дивився на нього і обмірковував запитання. «Сторінка 72», – сказав нарешті, і його досі веселе обличчя раптом спохмурніло. Лукас повернувся до книги. Це була перевірка. Ритуал для тіні. Уже давно він не працював під наглядом вчителя. Почав гортати сторінки і нарешті знайшов потрібний розділ. Він був після пакту на самому початку регламенту. Лукас знайшов сторінку. Вгорі жирним шрифтом було надруковано «На випадок невдалого очищення». А нижче стояли страшні слова, які жахали Лукаса. Він прочитав інструкції ще раз, аби переконатися. Далі озирнувся на Бернарда. Той сумно кивнув. Лукас знову глянув у книгу. «На випадок невдалого очищення готуватися до війни».